Ino arpegira ez da Maria Kristina Oteleko zinpeko zaindaria ipurdiko askurak e, kentzen saiatu da. Amao urteko neskak giltzuruna lehertzeko zorian dauka, kuadernoa eskuan. Sei ordu daramatza Javier Bardem ikusi nahi du eta ez du gulertzen nola jendeak autografoak eskatzen dizion Mario Moni, Monichelli, ezta? Izeneko gizon zahar horri. Zera ere pentsatu du, noski, komun bat jarri beharko luketela hemen. Filma akiragartzeko kartel handiek hilkorraren dimentsio txikia gogorarazi diote urumea ondotik paseatzen ari zen gizon depresituari. Alde Zaharreko tabernari bakoitzak bere zeluloide ukitua emana izan dio barrari odolki eta atxorizo pintxoen ondoan, Bogart, Hepburn, Allenen argazkiak jarri Beste Beste kainabat Ramon, zer egin du realak? Berrogeita marretan ibiliko den atxoak kioskoan lan egiten duen lagunari izan dio. Ni denak ergelutxak iruditzen zaizkit. Atzo Maria Kristinaen atean egon zen eta aktore famatu batek ezo autograforik sinatu. Baina badakizu nik kontu honeta zera bat paso egiten dut. Ergelutxak denak. Menu merke bat jaten ari diren Bigi zona acreditazioalepoan, jatetxe guztian anteratzeko moduan ari aribidea zinemaz. Alfombra gurria fuksia kish batez tindatu dute eta hotelaren barruan kanapeak, tragoak eta gaizki esanak zilarrazko erretiluan zerbitzatzen dituzte dotores mozorrotutako langile azpi kontratatuek. Zeinpeko zaindariak emorroidiak dituela uste du, askura hori ez dela normala eta ez dago komuniikemen, gehiago tsi ezinik bardemen jarraitzalea hotelteen albo batera jodu obraetan daude eta inor gutxi dabilan, kokoriko jarrita irteera eman dio lasai parrasta da hori bero bati. Lester Fortu da gernu ibaitixoa aktore famatu hori zuzendari genial erreptika ezin hori lotan dagoen lekutik metroeskasra. Likido hori da zinemaldiari glamurretik geratzen zaiouna, gainontzekoa pelikulak dira. Eta eskerrak hoiek beti ematen dutela sorpresaren bat.